E, festen aurreko aste hauetan e, jaibatzordeko kideok bitan batzartu gara e, kultura alorreko ordezkariekin eta aurreko estiralean bilera bat izan genuen iruñarriko mankomunitateko ordezkariekin, uralekoekin, hauzoa e, murutzen ari diren lanentzuzen dariekin, arian enpresakoekin eta hauzoko dendari eta austalari ekin. E, bilera hau haintzuzen ere zen jakiteko gure honetan E, kale konponketaren lanak nondik nora hileko ziren eta bilera hartan bertan esan zitzaigun, Arasorik etzeguela ez Navarrerian Eskarmen kalean burutu bertzien ekitaldiak aurrera eramateko. Karpai dagokionean iaz bezala uralak e, debekatu egin du karpa jartzea eta jai batzordeak targhi utzi nahi du eremu hau ezin bestekoa dela festak burutzeko. Bai alde batetik zenbait ekitali hori finantzatzen direlako eta bai zenbait ekitali hor bertan egiten direlako. Mogoratu, festa hauek jendearen alegin eta lan desinteresatuaren bidez antolatzen dira. baina iaz, udalak bere egitarau barregarria aurkeztu zuen. Orain esateko festak haiek antolatzen dituztela eta jaibatzordeak ez duela finantzaziorik behar. Udalak erras antolatzen ditu festak oraintze hutsarekin makarrik. Instituzioen lana Herri ekimena bultzatzea eta alkarrenean aritzea da, nola festen antolaketan. Baina, horren ordez, UPN, kolektibo eta dendari, kolektibo dendari egin, festak lapurtun nahi dizkie. Festen antolatzea lapurtun nahi, lapurtu nahi dugu. Oiturak parte hartzeari irekita egon diren, festak. Egoera puntu barregarri eta iraingarri batera ere iritsidan. Udalak... Horzi mila eun da hogei euro gastatuko ditu puzgarri eta zezentxoetan ekitaldi hauek urtetan burutu dira aldezarrean auzuak berak sorti izan dituen baliabidei esker. E, udalak hogeita ia hogeita magoz mila euro xautuko ditu apenas hogei ekitaldiko gitarago aurkezteko. Aldi berean herrigitarahauak dendarien, kostallaren eta auzokideei esker antzeko aurrekontua dauka baina aldiz ia 100 ekitaldi kaleratuko ditu aldezarre